Tizenhat. Már nem ért messze a céljától, amikor a kihalt sikátorok egyikéből magányos alak lépett ki elé, kezében zöld fényen lobogó hideg fákját tartott. Hát itt vagy! Mindenütt keresteled! Kánból bólintott. Talán még nincs minden veszve. Azt hiszem tudom, hol rejtőzik az árnyékember rabai. Loev közelebb húzódott. Szemében a reménykedés kiolthatatlan fénye csillant. És ő... Láttad őt? Beszéltél vele? Igen. De nem bántottad? Nem, rabai? És most? Lehatolok a betemetett templomba. Nem élhettek örökké ennek a szörnyeteknek az árnyékában. Loev fáradta rázta a fejét. Az árnyékembert sajnos nem lehet elpusztítani, nomád. Ha visszaküldhetnénk oda, ahonnan jött, már régen megtettük volna. Talán így van, mégis meg kell próbálnom. De az én életem már nem sokat ér, tudod? Aki valaha is számított nekem, nincs többé. Akit elveszíthettem volna, már elveszítettem. Akárcsak én, én mégse tudnék lemenni oda. Vállatont. A törzem csak azért tartott életben gyermekként, hogy egy napon szót váljék belőlem. Olyan harcos, aki bárhová elmerészkedik a törzs szövetség érdekében. Olyan harcos, aki akár a világ végére is elmegy, aki leereszkedik a retteget mélységekbe, aki feljut az elérhetetlen magasságokba. Olyan harcos, akért senki sem sír, ha valamely küldetéséről nem tér vissza. Olyas valaki, akit nem vár senki, a jurta tüze mellett. Lóev értetlenül bámulta az előtte tornyosuló férfit. Csak hogy ezúttal nem a néped érdekeit szolgálod. Mit számít a nomád törzs szövetségnek, hogy miféle szörnyetek garázdálkodik a messzik ragsin mélyén? Semmit. Akkor miért vagy még itt? Az nem a te dolgod. Kán beleszogult a fagyos levegőbe, aztán, mintha csak eszébe jutna valami, elehúzott ből erszényéből egy apró csillogó tárgyat. Csak nem elfelejtettem. Kérlek, vigyázz erre, rabai! Valaki, aki fontos volt nekem, ezért a semmiségért halt meg. Mi ez? Mit számít? Valakinek valaholtán kell valamiért, de nem itt, és nem nekem. Loe bólintott. Kezében tartotta az aranyszelencét. Még ő sem látott soha ilyen gyönyörűen megmunkált, káprázatos darabot. Az én istenem vigyázza utadat, emelte tekintetét a nomádra, miközben gondosan kaftánya redői közé rejtette a szelencét. Vidda a fényt! Azzal a nomád kezébe nyomta a zöld lánggal lobogó fákját. Kán elmosolyodott, s anélkül, hogy búcsút intett volna, sarkon fordult és eltűnt az éjszakában. A rabai hosszan bámolt utána, de nem látott mást, csak alaktalanul gomolygó, pestis bűzű kötött, lomha, alattomos árnyakat és kusza sötétséget. Úgy döntött, késődelem nélkül visszatér a házába.